Кіляста земля навколо хати була вкрита товстим шаром моху, ступати по якому було приємно і м'яко. Північний мох довгошерстий, а поміж ним проростають манюсінькі кущики північних ягід і карликові кущі жимолості. Софія роззулася і опустила ноги в ту мохову подушку. Літо тут Таке коротке, що треба насолоджуватися кожною його миттю. Вона автоматично нагнулася і пошукала рукою в маленькому ягіднику, що ріс поряд із лавочкою, жовті ягоди, які доспіли за минулий день. Зірвала кілька, вкинула в рота. Море було спокійним. Яке має бути в неділю? Рибалки спали після обіднім недільним сном і не тривожили його рибальськими потребами. І навіть туристи, які зрідка навідувалися сюди на своїх яхточках, десь зникли. Софія заплющила очі і задрімала. Решта неділі пройшла, як і завжди. Пізній обід, телевізор. Вечеря і знову в ліжко. Надвечір розгулявся вітер. Він шаленів за вікном, бентежачи своїм завиванням Софіїну душу. Вона ніяк не могла заснути. Крутилася з боку на бік, кілька разів вмикала нічну лампу, щоб почитати. Однак сон не приходив. І от уже далеко за північ, коли очі її почали поступово злипатися, вона пробудилася від стуку у вхідні двері. Підхопилася з ліжка і стала будити чоловіка. Той пішов на перший поверх відчиняти двері. Знизу долинала розмова. Чиясь донька народжувала дитину і, судячи з усього, вже Пізно було вести породіллю до найближчої лікарні, що була на материку. Годину їзди на човні плюс півгодини на машині. Роберт піднявся нагору і почав швидко вдягатися. Софія і собі зібралася. Вона боялася лишатися сама вдома вночі, тому під час нічних викладів завжди супроводжувала чоловіка. Вони вийшли з хати, обгорнені великими рибальськими брезентовими плащами з капюшонами, взявши ліхтарики в руки, і пішки стали спускатися слизькою крутою стежкою до хатини Молі-Долі, де була запаркована їхня машина. З ними йшов Джон Воскреслий, так його називали у містечку. Це була відома історія. Колись він був рибалкою, як і всі чоловіки на острові. Займався приватним рибальським промислом. Чесно кажучи, конкуренція з середнім і великим рибальським бізнесом останні кілька десятиліть так зросла, що те, чим займалися на острові місцеві чоловіки, і бізнесом назвати вже не можна було. Це була інерція минулого – Джон тоді ще не Воскреслий, а просто Джон з околиці, бо жив він з родиною в майже недоступному місці, куди мало хто навідувався, зник у морі на місяць, і священник уже навіть справив по ньому панахиду. Однак раптом ні з того, ні з сього він з'явився ні звідки, на недільній службі в церкві, змусивши похвалюватися місцеву громаду. На всі розпитування він уперто мовчав. Лише довго, кілька годин, сповіддався отцеві. Після того більше не виходив у море, а займався на острові столярством. Джон Воскреслий був на вигляд старим чоловіком, хоча, Може, він і не був таким уже старим, просто морська сілі і суворий північний вітер робили рибалок цього острова зовні старшими, ніж вони були насправді. Роберт, Софія і Джон Воскреслі сіли в машину і поїхали серпантиновою дорогою вниз. Оскільки в таку погоду йти пішки коротким шляхом з крутою стежкою було дуже небезпечно. Подорож пікапчиком також була не з приємних. З моря дув сильний злий вітер, а уривчастий дощ лився нерівномірно, а неначе наче жбурляючи величезні жмені води на округи. Дорого було видно погано, і Софія вся тремтіла від холоду і страху. Слава Богу, вони дісталися штурвалу старого Джо а далі вже рівною заасфальтованою дорогою доїхали до бухти. Там перелізли з машини в старий задрипаний човник Джона Воскреслого і попливли вздовж берега розбурханим морем до його хатинки».